минавам на втората лекция Великата Ерес Великата Ерес се реч Богомилите означава преведено Великата Истина Бог изпрати истината в света и света и църквите нарекаха Ерест да не приемеш истината това е живо падение това е отричане на Бога. А после да се правиш на вярваш, това е вече двойно лицемерие. Да се отречеш от Бога и да мислиш, че си вярваш, това е чист грях. Това са души потънали в материята и Бог им изпраща истината. Великата Ерес подава им ръка. Но те държат на смъртта и на греха, а не на Възкресението. Странно е да се молиш и да се отрекал Божията истина, но кой може да излъже Великия Бог? Отреклите истината са умрели. Те са избягали от Бога и много дълго ще умират, докато разберат Великата Ерес, Великата Истина. Великата Ерес е царство духовно, а не някаква религиозна заблуда. Това е царство от истински служители, доказали себе си в многобройни прераждания. Когато Бог е избрал кладите за богомилите, Той е знаел, че дявола не може да издържи на огъня. Дявола има стар страх от огъня. Нека да ви кажа, че има два вида огън, казва учителя. Единия външен, другия Увеличен, двоен, чрез силата на духа. Тъй като огън е произлязал от излъчване на духа, той може да влиза и да го усилва вътре. А може и да го премахва и тогава той става безопасен, например, за нестенарите. Може да го намалява почти до изчезване, това се ръководи от духа и когато увеличи вибрацици, може да го увеличава. Това е работа на духа. Има предание, което казва, че дяволите, дяволът е много издържлив, но когато Бог го поставил в огъня, там не издържал и се е провалил. Говоря за този огън, който е усилените вибрации на Духа. Великата Ерес, това е великата любов на Бога. Тук Бог изпрати истински образци, които да посочат пътя на другите и те показахи, те показаха какво е вяра на кладата. Тази вяра отново остана неразбрана, но няма значение. Бог показва. И поради това много хора и народи пламнаха, защото Ереста беше пътя към Бога, но тези, които бяха мъртви, отрекаха Бога и Неговата истина, както казах, нарекаха Ерес. Посланието беше разбрано само от живите хора. То не беше за мъртви хора, то беше за живите хора. Без Великата Ерес света беше в голямо разрушение, защото църквите бяха гробища. Това са думи на Поп Богомил. Църквите отдавна са гробища. Великата Ерес разтърси света, защото това беше Бог в действие. Бог работиш в верните Свои синове. Верните на Бога действаха и запалиха света. Така Великата Ерес показа колко силна е необятна любовта на Бога към хората. Великата Ерес показа, че Бог има много верни служители, които умират на кладите с радост, никакви стенания, никакво плакане, с голяма радост, голяма любов към Бога към своя баща, защото те го познават от много прераждания. Те знаят за кого живеят и никога не правят грешка да посветят живота си на семейство, народи, деца или някакво оцеляване или професии. Това са истински духовни хора, истинска цивилизация. Никога не е била разрушавана и няма да бъде. Тя само слиза и се завръща. Такива хора, църква и религия не може да ги отклони и да ги заблуди. Великата Ерес беше Божие присъствие на земята, присъствие на вечността на земята, но болното земно съзнание я отрече. Както виждате, Великото е просто, но това не пречи да остане неразбрано. Богомилството беше тайна на живия Бог – чрез Великата Ерес Бог искаше да каже «Ето го пътя към мене!» В това число много жени, и деца са умирали на кладите и са били горени. Приели са дълбоко тази участ, обучени от богомилите. Великата Ерес, това е духовна цивилизация, стигнала до Бога и заживяла в Него. Това беше чисто духовно знание, но то беше горено, защото за света, то всякога е било опасност. Както съм ви казвал, света е място на неистината. И винаги, когато се е някаква истина, тя е опасност. Защото света е място на неистината, т.е. на които ни им е дадено, на които им е дадено ще ме разберат, а на които ни име е дадено ще се очудят и няма да разберат. Великата Богомилска Ерес, която е отречена и сега живее в Бога. В тази Ерес няма животинска природа, няма и зло. Отдавна са преодоляни тези неща. Във Великата Ерес няма дявол. Има само Бог и различаване. Учителя казва, дяволът е силен в религията, но в любовта е слаб. И така, истинското знание на еретиците е станало от тяхната свобода. Пов Богомил казва: Чудех се как може грешен свещеник да прощава грехове. Великата ерес показва, че вътре в самото време има вечност.